La Curant tains am tu. moi boa tarde señoras e señores aquí desde Radio Samboy desde Galegos Novaix donde vamos a botar dúas oriñas pois falandovos en galego e divulgando cousas cos nosos convidados así que moi boa tarde Xulio boa tarde, benvido querido Armando Que xa te notaban a faltar Comezamos ano 2025 Sin a túa presencia Pero que tamais ten unha rima un pouquinho especial 25 Pero que todo, con todo con eso A xente notabate en falta E non está. e eu tamén, claro, lóxicamente Benvido, querido Armando Benvidos, queridos ointes Duos oriños de radio en galego Aquí no, Galegos no vais para todos vosotros uh -huh. Vamos a comenzar con música, non? Si, sí, vamos a, como sempre É a salsa que demos Pois vamos, a... pues vamos con esa salsa Veña Estavas levando Me parece que xa temos ao outro lado do e eh, telefónico o noso amigo Manuel, Manuel Rivero. Vamos a saudar, veña. Vamos a falar con el que vamos a atribuñar moita cousa. Veña. Moi boa tarde, Manuel.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 o calendario científico escolar Carai. en 11 idiomas y a protagonista do día 15 que foi pois eh onte sí. eh, ese uh -huh. día dedicaron a nos Aurora a Aurora de San Pedro. O parte no calendario científico eh, escolar. Bueno, en, muy moi ben. E ademais un novo libro, non? O novo libro, o novo libro premios Víctor de Honra 2024. Sí agora, San Pedro Piñeiro, a nosa científica. Extraordinario. Felicitacións, moitos parabéns por a parte que xe toca, porque en realidade eso é un traballo que, bueno, de, de, como din algús, rato de biblioteca, casi. <risa> sí, e tamén a fortuna que nese aspecto a Xunta de Galicia eh, apoiou-nos moito a parte cultural. Publicou mm. dúas edición do primeiro libro, Universo Aurora San Pedro, e agora publicou tamén esta de de premio viteira de honra 2024 da científica Aurora San Pedro, o cual era era de decir, publicar en gratificante, difícil, costoso. Sí. Eh, pero pero no, o proceso de investigación, pero que teñas que quenche publique pois pues, eh, ta... ta... é unha fortuna.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 O correo ao Parlamento, o presidente do Parlamento, a Ribe foi outra das mulleres, outra da de gran desconocida, silenciada. arribe Ribe, mm, eu tive a sorte de, de, de, de, de, de ozar da súa amizade, da súa intelixencia, eh, tuvo un proceso... Bueno, eh, foi unha gran loitadora a políticas sindicales, la presentouse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 Tiño todo. A ver, ahora vou analizar a correspondencia, o sea, como como meu, ¿eh? sabes que mm. a persona pola que sinto un, sentín sempre unha gran admiración foi por don Ricardo Carballo Calero, claro. un sorte mm. de convivir, tamén de, de coñecelo e de coincidir en moitos sitios, Lola pues, tiño un vínculo de amizade fortísimo e entre os dous cruzaronse moitísima correspondencia. O puro oleado de don Ricardo está na unión,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 presa ou sutil se converten en verdadeiramente esquecida Lola faleceu no Baza 6 foi bonte como quendi e oxe xa nadie fala dela Ajá. Bueno, unha muller que paga a pena reconhecer ao mesmo tempo coñecela un, bo, un bocadiño máis, tal e como estás dicindo e tal como vas a, a, a traballar nel, nela para poder dar, dar máis información a todos os que eh, admiramos a túa lectura yo, bueno, por lo menos o teu traballo de, de investigación Sí, o... e ademais, ademais Lola, Lola foi un excelente escritor o seu libro de texto para... Ah, uh -huh para nenos, nenas de, bueno, de, de esas primeras etapas de bacharelato era unha maravilla que mm. pasa que despois non se reeditaron eh, as súas intervencións congresos mm. porque ela estudiaba moitos temas e, pues, era unha gran comunicada e mm. eu mm. acabei descubriendo que Lola foi unha gran poeta que pasa que non publicou nada da súa poesía uh -huh. foi unha cousa moi similar como a Ernesto Guerra da Cal ah. era un gran mm. escritor Un, un, un gran profesor un gran investigador e, ti, como se tiña un poquinho de pudor de publicar esa poesía claro, cando descubrimos a poesía de Erra Bacal que eso é unha maravilla claro. e de Lola, por o poquinho que lín dame que tamén vai por ahí e, e vamos ter a sorte aunque ela non quería que se publicara pero mm, algo dela vamos publicar porque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 tomaba <risa> poesía o que pasa que era os sobres do té sí, eh, sí, sí. a modo da m, sabría con, con tanto cariño como foi a todas as cousas mm. e detrás de cada un de esos sobres é unha poesía moi íntima dorosa, né, porque ela sufriu moito pola morte dos seus maus xoves mm. e é mm -hmm. que é casi toda dedicada principalmente ao maior e eh,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 xa investiguei o orixen do seu apelido, e me explicou moitas veces, pero ora xa saquei a parte onde xeou, etimolóxicamente, como xeou, o Arrive, pasou de Arrabai a Arrive, como xeou, e donde era xeou? <risa> donde, donde casi está a fonte? E... <risa> Y entonces ela te sentíase ser moi ruidosa, ya querer dous rapaces, las de Zavala que asesinaron e que tal, aquilo ela lle produciu un gran impacto. Mm -hmm. E eu volve un día, así de re, re, me encantou, eh? son esas cousas que que non pides, senón chesdan, o respeto vin que la en unha poesía íntima dela, se encontráramos ese poema, mm -hmm. eh, era digno de de de darle luz tantos anos despois, pero non sei se se estará, eu non me atrevo a abrir a lo como que como como profanar algo dela, mm, ¿no? Mm, que sí. que está bueno, sí, eh, sí, pero bueno, sí. algo publicaremos porque hay que conocer a Lola poeta. Si sí, eh. mantese esa relación tan estreita coa familia, lógicamente a familia procurarache sí. moita documentación e seguro que Todos os memes claro. mencionaron me o Os documentos todos, todo o que eles ten A parte teño moita Porque temos moitos amigos comuns Teño moita que de actos e sitios Onde coincidimos os dous O sea, non é que solamente Sea ese arquivo, hai un arquivo Grande en torno a ela Porque eu movíame nese círculo A verdade é que un, un traballo fantástico que estás a facer e o que nos estás a, a, a dar, dar a coñecer. Por certo, como, como van esas hm eh, investigacións ou polo menos ese traballo de, de recuperación de, de obras do do noso como un amigo xa afinado eh, Xosé Lamela. Si, sí, hai, teñame que por con ela que non volvín tocala, porque me vai atrapando o tempo, me vai atrapando o curso e eu xa agradezo moito ao seu fillo e agora se me foi o nome de Dodo que teño o contato con el que me dixo que quería que eu eh, traballara o arquivo de seu pai, Ajá. claro que vou traballar o arquivo de seu pai, o noso xa se o, o merece, para min é unha honra, sí. vou neste mm, ano, agora isto, acabarei co de Lola no lle dou entrada a mais dou lle entrada a Jorge, Jorge, si si si, si Y entonces coordinamos está tamén Rosa, Rosa bibliotecaria de Obius, claro. que é unha persona extraordinaria. Alí temos tamén o nos amigo José Manuel, que temos Josu Irmao, que Manuel, si, Manuel, sí, sí, Manuel tamén. Claro, Manuel tamén. Y entonces eh, eu preciso un tempo mm. de para estudiála, para analizála, para, para, para clasificála, e para darlle luz a ese home que, que, que o merece. qué pasa? Non foi por decir decirle que me atrapan tantas cousas, claro. outra, eh, pero buscarei un espacio este ano, eh, coordinando co Xorxe e eh, co Manuel, mm. según que ten acceso a, a casa e a documentación,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 O Colexio del Odio, o cual aí temos, e temos tamén o do Castro Laboreiro, Hombre. tanto leveamento Américo, que sí. tuvo moita relación tamén con con Xosé. Si, si, Tanto amigos, que, tanto que <risas> falaba. presentei no seu, eh tamén estará interesadísimo en, en participar. Ademais, vai es vai a Noa Virxe do Xurís. Claro, eh, era a máis sí. resposta, claro. eh? Porque non podemos separar a a Mela da Virxe do Xurís. Vai a ser unha honra extraordinaria no. para, para Baixa Limia e concretamente para Lobios o feito de, de reivindicar esa, a, esa persoa que que aparte de de, de, de, de, bueno, de en valor de, de que che che demos algo de, de, de, de, de interese a, porque, por lo menos eh, un pouco, pero eh, que eh, hai que, que poñerlle máis en valor porque case case merece o nome o seu nome pois pues, a, a propia Biblia teca ou calquera outra cousa que a... algo algo malo vamos a te diceite conté e como fora idea. Sí. Claro, como estaban ali estaba tanta xente, claro, eu eh, consideraba amigo de, de la Mela. Penso que era amigo de la Mela, pero claro, eu estaba lonxe, él estaba lonxe. Entonces claro. un día que fumo ali son esas cousas, eu tenso fronte estaba Rosa, mm. estaba ese Luis, sí, ese Luis. E dicin, se, se non femos alo por la Mela, debía ser xa o terceiro ano, así estar morese. Y claro. de nada. Veredes como Norseai. Mm -hmm. eh, eh, eh y entonces eso fue prender una mecha, esa mecha. No pode haber ver, claro, eh, como volveremos ter un encontro en, en agosto, creo que a segunda semana, más o menos marcaron a data ellos. Sí. Eh y a ver se para paraixa temos preparado algo para poder publicar aparte parte, teñen, eles tiñan moita relación cun editorial. Penso que era portuguesa esa, sí. que era onde se publicaban os libros de do nos amigo. Sí, sí. Moitos libros que que, que, que, que ali se publicaban teñan moita relación co, co, co Baixa Límia e coa Fronteira, lóxicamente. Xa, eso... que ele era un arraiano leo un medan. A parte, era... Era muy, muy similar a Lola él ¿eh? Era esa persona prudente Esa persona que escoitaba Esa persona que sabía observar Y era una persona que respetaba a todo mundo no, no era nada sectario ¿eh? sí, La Mela sí. no era un no era típico sectario que podías encontrarte pero, no Él eh, Escoitaba, daba a súa opinión. Mm. Eh, eu sempre teño esa imaxen que dicen que na, na entrada que fixen que non pudeñir debía estar eu en Pamplona ou, sí. ou fora, non sei mm. onde me colleu. Ele é unha nosa amiga Rosa. Rosa, sí, sí. E eh, eh, eu sempre estarei vendo que aquela sí. pluma, eh, debía devía ser Batman ou así, que sí. non... Sí, sí, sí. E, sí. e, e aquela mirada pícara, eh, a mí me sorprendeu. <coughs> Foi a primeira vez que o mm. que Coincidimos eh, e a nosa amizade se nos rompeou un máis. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues iso vai a ser unha honra para todos os que admiramos e queremos eh, esa zona tan tan feiticeira, que ti tamén descubriches ou polo menos deches a a, a coñecer moi importante nese libro tamén que que falado en Coro das Conchas, non? Ah, sí, sí. ese libro é unha pena que non se reedite. Outra vez, eu penso que sí, que o Porque a Diputación sacou os primeiros 460 sesentares Pero foi unha obra eh, non benal Quer dicir que unha obra que non saía a venta Mandou a, a unha biblioteca eh, por aí e aí quedou É un libro, pois mira, se se, se, se sigue tanto Que este, en, en diciembre do mes pasado Na biblioteca de Lugo Iban a fer un congreso dos encoros pero de ámbito internacional. Sí, sí. E me localizaron a mí para que fora, eh, porque pues tuveren referencia a miña tal. e tal. Y entonces a ver se si conseguimos que se reedite eh, eh este a disposición de todo o mundo. Eu fixi nese libro, unha síntese, um, un estudio, sí. para que que esa primeira parte miña, a que alea e vai a investigar calquero outro en coro é como se for unha plantilla mm. dá todo exactamente igual ten as mismas variables eh, tanto independentes como dependentes e os mesmos resultados calquero en coro mm. e os procesos e, as, eh, e os resultados tan negativos por certo claro. na, na maioria dos casos dá en todos porque parece que o sí. um, que é o pau económico mm. que palía o que ese sofrimento Sí. Eso ves tú. Sí. Con un holindoso pausa y muy bien a gente, muy ben a gente. Aparece pues eso, claro, comprar en pisos a cada un undorcillo, fixeron sí. todo. Sí. Ay, amigo, pero ese é como un duelo, sí, mal curado. Mal, mal, bastante mal curado. E outra cousa máis eh, importante tamén que ti dabas a entender é que en realidade eso ten que ir poñer en valor e é importantísimo. Despois da explotación e despois do que de tantos anos como se está beneficiando pois pues, esas empresas, a, a, ver, a ver, tiña que haber un pouquiño de compensación, verdade, tiña que haber. No, no, non, hai, non hai, non traballan con esos criterios. Esa conciencia non aparece esa conciencia atapan tapan con, con tres ou cuatro esmolas. Vaya. Por exemplo, sei que fenosa, mm. pois sí, que o que son esas excavacións do campamento romano de Aquis, mm. eh, e a asociación que o leva, que cada ano que é generosa, que se dá, que non dá, pero me parece perfecto. Eh, ya, o que fa, me parece extraordinario. Pero requeres algo máis. Pero é pouco. Algo, algo, <risas>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 que primeiro a Ponte Pedrinha estaba establecido, que a sacaron do seu sitio que tá, ah. e, arna, e sí, que tal, nada a fula arma, ali quedou fixaron, e, a gran obra que fixaron foi que lle fixeron os infiltrados dormión, que parece que vai estar intacta, parece que está intacta pois, que, Arjú, tu, que situación. pero a arquitectura diaria que sí. hai debaixo de Sencoro sí, sí. poltras, poldrados pontes, e que nos, eu, eu coñecín, cada baixa ao, eu coñecin a a Ponte Cabanas. Ra, hai restos megalíticos tamén. De todo. Bueno, bueno. el, el, el, esa zona nosa, esa mm. zona nosa, é imposible encontrar un territorio a nivel mundial mm. que teña vestigios tan importantes de todas as culturas. Aí claro. temos sí. lo de todas, claro, de todo. Claro. E entonces, si pues, sí, non hai esa sensibilidade, non pois sei, no ou non nos sabemos se este Narben, algo nos pasa. A reivindicación que que, que, que ah, debería ah, que debería con, continuar a, a nivel de, ah, de, de, Algo, de, algo no... tan importante, obriga que, que teñan por máis que digan que historias que no, de que esas aguas estén limpas, eso, esas augas a o primeiro que tiñan que ter. É pois lá pena ver ese que eu sempre digo, oh. eu agora sei que non se vai poder desembolsar. Pero entonces camen menos un gran lau interior que cree ve biodiversidad. Ah, ahí está. No hai no xa non hai rase antes pero da miña aldea, meus Lim... tíos croar rase era inmensa, gran algo queda Sí, no queda sí. fauna ninguna, no queda nada, no queda nada porque es un depósito de residuos. con contaminación demasiado alta, demasiado alta. Y muy que... alta, muy, unos efectos perversos, todos tenemos a culpa, por, claro, de forma... Eu claro, non o viño, non, non o podo dicir, pero parece co co porín oh. si, tanto de forma directa como de forma indirecta, que se aproveita que se vacía directamente cor, oh, claro. o ancor ou coa ensemedia. Si. A pesca, a pesca tradicional non queda nada. Non, eh, no, no, oh. non queda nada. O sea, que, foise todo, foise todo. Mago. A fauna, a, fauna si. a flora, a flora que queda é flora que en en un do chodo, non queda nada. Oh. Cando menos, cando menos Tú, ben que non daches, tú eres responsable. Aí está. O que sea, que esas aguas ten que ser da máxima calidad. Bueno. O gallo Están, que... están os, os portugueses abaixo, mm. que mira, que son escrupulosos, que son meticulosos, ¿no? pues eles están consumendo esa agua uns quilómetros máis abaixo e miran para outro lado. Vaya, por Deus. Bueno. É eh, eh, o que toca, non? É o que toca. Eh, Manuel. Manuel. No, no, no. Manuel, sabes que a radio faise nos cativa cando temos que eh, eh, intervenir e falar contigo sempre... Nos parece que nos hacem mudos. <risas> de verdade que te agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicas, eh aparte de agradecerche mm. e felicitarte por ese traballo que estás a facer, eh, que bueno continuaremos en contacto para que para saber oh. de esa de esas novas eh, ademais de do que do que tiñas pensado editar. Lógicamente eh, desexarte moitísimo éxito no traballo que estás a facer. Para mí, é un gran onor recibir a vosas chamadas. Veña. Eh, Agradeixerche moitísimo e eh, ata outro ¿tú? novo momento, veña. Sacando a... isto ao voso dispo. Veña. Un gran abrazo a todos. Un aperta grande. Beña. Que vaya ben. Radio Sanboy.